Розділ десятий Солброн Мартін Селений Консул несуть речі Мастинів, Куб Мебіуса та тіло Лінарда Гойта по довгому схилу до входу у сфінкс. Тепер летить сніг, крутиться навколо барханів у складному танці з щиненому вітром. Комлог повідомляє, що ніч наближається до кінця, та на сході не видно навіть натяку на світло. Їхній комлох відправляє регулярні запити на зв'язок із касадом, проте відповіді немає. Сол Вайнтрап спиняється перед гробницею, що зветься Сфінксом. На грудях під плащем він відчуває тепло своєї доньки. Шиєю чує її ритмічне дихання. Піднімає руку і торкається невеликого згортка, намагаючись уявити Рахіль, 26 річну дослідницею, яка зупиняється на цьому самому місці перед входом, готуючись до вивчення антиентропійних загадок в апняковій гробниці. Сол струшує головою. З того моменту минуло 26 років і ціле життя. Через чотири доби – день народження його доньки. Якщо Вайнтраб не спроможеться щось зробити, наприклад, знайти ктеря, якось домовитися з цим створінням, зробити, бодай, щось, то Рахіль через чотири дні помре. «Ви йдете, соле? гукає Бронламія. Інші вже склали свої пожитки у першій залі, за кілька метрів углиб вузьким камінним коридором. «Іду», – відповідає він і заходить усередину. Фотосфери електричні вогні протяглися вздовж тунелю, але тепер вони мертві й укриті пилом. Дорогу освітлює лише солів ліхтарик та одна із касадових невеликих ламп. Перша кімната невеличка – приблизно 4 на 6 метрів. Троє інших пілігримів притулили свій багаж до задньої стіни та розкинули брезенти й опальники посеред холодної підлоги. Два ліхтарі шиплять і відкидають холодне світло. Сол стає і роззирається. Тіло ця гойта в іншій кімнаті, відповідає Брон на його мовчазне запитання. Там іще холодніше. Сол сідає порой з іншими. Хоч він всередині, та все одно чує тріскотіння піску та снігу по каменю. Трохи згодом консул спробує ще раз скористатися комлогом і розповісти Гледстон про нашу ситуацію, каже жінка. Мартін Селен сміється. Оцьом і немає сенсу. Ніякого трясся сенсу взагалі. Вона знає, що робить, і ніколи нас звідси не випустить. Спробує вже після світанку. Говорить консул. У нього дуже втомлений голос. Я постою на варті. Пропонує Сол. Архір крутиться і тихо хлипає. Мені однаково треба годувати дитину. Інші вже надто виснажені, аби відповідати. Брон схиляється на рюкзак, заплющує очі і вже через кілька секунд починає важко сопіти. Консул натягує трирогого капелюха собі на очі. Мартін Селен складає руки на грудях і очікувально дивиться на вхід. Вайнтрауп Воловодиться з упаковкою молока, холодними артритними пальцями йому важко справитися із нагрівальною стрічкою. Він зазирає в сумку і бачить, що лишилося близько десяти упаковок і трохи підгузків. Дитя смокче, сол куняє, майже спить, аж раптом усіх будуть різкий звук. «Що?» – скрикує Брон, намасуючи батьків пістолет. «Цить!» – стичить поет, підіймаючи руку і закликаючи до тиші. Звідкись іззовні знову лунає цей звук. Він глухо і уривчасто протинає шум вітру та шурхить піску. «Касадова гвинтівка!» – здогадується Бронламія. «Або ще чиясь!» – шипоче Мартін Селен. Вони мовчки сидять, напружуючи слух. Тривалий час більше нічого не чути. А потім раптово ніч розриває гуркіт. Гурки, що змушує всіх зіщулитися, затуляючи вуха. Рахіляш заходиться плачливим криком, але його не чути за вибухами навколо гробниці.